Він зайшов Напишу я братові Данилові грамоту Її князю не пиши Забув ти, що Теурмени у посланця Можуть грамоту відібрати Хоч і чернець він Хоч і не чіпають вони людей церковних А все трапитися може Олександр замислився Вірно мовиш Словами перекажу Далеко Данило та звідти нехай татар б'є, а ми звідси. Приходь завтра своїм посланцем. Повіз Кирилів посланець Данилові щире слово від Олександра Невського. Була в тому слові порада, як силу руску проти татар збирати. І обіцянку Олександрову повіз Борис Мніг. Тут на півночі не будуть дрімати. Через два роки почув Данило про здійснення цієї обіцянки. В ростовській землі піднялися люди проти татар. Записав тоді Литописець Избави Бог от лютого томления басурминского люди ростовские земли. Вложи ярость в сердца крестьянам, Нетерпящи насилия поганых. «Ізволіша веч і вигнаша із города, із Ростова, Володіміря, із Суждаля, із Ярославля». Щоб обдурити татар, Олександр не сам вів військо. Удавав він, що по мирному живе з ними, їздив в Орду, показував, що у дружбі з ханами ординськими. А тим часом народ бив татар. Про ці справи довідувався Данило і ще дужче розпалював свій гнів проти ворогів. Готувався і звідси з заходу татару дарити, щоб не думали вони, що руський люд їм скорився. Підбадьорила Данила вістечка, одержана від Олександра Невського. Значить, починається єднання русських земель. Значить, сили треба кувати, щоб прогнати проклятих напасників татар. Щодня тепер Данило займався військом, учив дружинників. Вояк тоді для ворога страшний, коли вмітиме битися, коли звикне до походів, коли не боятиметься ні негоди, ні морозу. «Учити вояків треба», – казав він тисячким. Хай поки тихо навчаються, а як війна буде, краще воюватимуть. Задумував Данило зібрати все військо, влаштувати мирний похід на триста поприщ, повчити дружинників і пішців. А тут і нагода трапилася. Просить король Бела зустрітися, натікає, щоб Данило дав йому поміч. Хоче Бела австрійські землі до себе приєднати. «Радився Данило з Васильком і Андрієм». Так і відписав Белі. «Зустрітися зустрінемось, а про поміч не знаю, бо татари за спиною. З військом своїм прийду на зустріч. Хай чутка піде, що спільник у тебе сильний. У твої вороги, оце й поміч буде». Бела швидко відповів, погодився. «Умовлялися зустрітися десь на кордоні». І Данилові це сподобалося. Військо своє випробує в поході, багато молодих вояків виросло, нехай привчаються. Руське військо рушило в похід. Воєвода Лаврентій рано вранці чекав своїх гінців, послав їх назустріч руським. Виглядає Лаврентій гінці в де вони затрималися, не поворотки. Вже він, Лаврентій, піде до короля Белий розповість. Ввижалося йому, як здивується король, і не буде гніватися, як учора. Зробить таки по-своєму Лаврентій. Ці ненависні руські. Ще й досі, десь у таємних куточках серця носив він вогник не згаслої помсти. Як же забути бій під Ярославом з такою ганьбою? Ледве втік тоді Лаврентій, і король з насолодою, щоб принизити Лаврентія, завжди нагадує йому про цей жахливий день. Ніби й забулося вже, тако, але, іначе ножем гострим у груди. Але нічого, сьогодні він покаже королю. Охолоне той зразу забуде про своє захоплення сватом. А те, як хлопчик нерозумний кипить у руських військ, у руських сил, а обережно з такими сусідами. Шкода, що судислава того боярина Галицького нема вже помер десь за Дунаєм. А то допоміг би він Лаврентію, що шипнув би Белі про його свата Данила, про військо смердівське, Хе -хе, військо. Лаврентій їх рідно вишкірив зуби. «Яке то військо! Готара овець! Скільки батей і понищив руських! Хіба дешево під Ярославом вони битву виграли? Багато їх від мечів угорських загинуло. Де ж міг та скоро, Данило, війська набрати? А зброї скільки треба? Злорадність сяяла на Лаврентійому обличчі. «Побачимо!» Вірні лаврентіїві люди були в холмі, до всього додивлялися і оповіли йому, що мала дружина у Данила не має тих пішців, що раніше як дики в битву лізли, ні мечем, ні копієм їх не з'їв'єш, розгубив їх руський князь у страшних війнах. І навіщо Бела помирився з Данилом? Тепер саме час на Галич дарити. Та нехай сьогодні король сам побачить, та й скаже тоді, чи варті чогось слова воєводи Лаврентія. Нехай переконається, що Лаврентій не фільний. Розуму треба. Рома тішиться Бела, що почують вороги про руське військо, та й боятимуться, чи не так. Запросив сюди Бела послів німецьких та чеських, що при його дворі перебувають. Що ж, нехай глянуть». І дивитися нема на що.